12. fejezet Ismét Kastilliában Alig léptünk hazánk földjére, amikor Vászadek Kastrót a király parancsára elfogták és Arevalóba húzcolták. Az volt ellene a vád, hogy ő okozta a perui polgárháborút. Ártatlansága azonban hamarosan kiderült, és visszakapta régi helyét a királyi tanácsban. Hernándó Pizarro azonban továbbra is fogságban maradt, és semmi reménye sem lehetett arra, hogy valaha is megszabaduljon. Rajta is beteljesedett Atahualpa átka. Úgy látszott, csak gonzáló kerülheti ki sorsát. A szerencse határozottan mellé jeszegődött. Felvette az alkirályi címet, és egész Peru a vezérét tisztelte benne. A királyi udvar azonban nem nézhette tétlenül a lázadó győzelmét, és csak azért nem indítottak ellene azonnal expedíciós hadsereget, mert nem találtak alkalmas vezért. Először vászád de castrónak kínálták fel a vezérséget, de ő nem vállalta. Az egyházi méltóságok végül is egy Pedro de la Gasca nevű papot ajánlottak, aki buzgóságával és az eretnekek elleni harcával nagy hírnévre tett szert. 5. Károly Madridba rendelte a szerzetest, aki vállalta a megbízást, de közölte, hogy szabad kezet kér Peruban. A királyi tanács hevesen ellenezte, hogy ilyen nagy hatalmat adjanak egy egyszerű papnak, de a király bízott választotjában és 1546. február 16-án dekrétumot írt alá, amelynek értelmében Gászkának joga volt sereget toborozni, hadat üzenni, kegyelmet adni és halálos büntetéseket kiszabni. Gászka három hajóval indult el Peruba. Púcsúztatásán maga a király is megjelent. A kikötő annyira tömve volt emberekkel, hogy alig lehetett mozogni. A szerzetes a legnagyobb hajó fedélzetén át, sisakkal a fején és karddal a kezében. Akik látták sovány, aszkétikus arcát és lázasan csillogó szemét, nem sok jót jósolhattak Gonzálónak. Amikor a kikötőből hazafelé mentem, olyan emberrel találkoztam, akit sohasem reméltem viszont látni. Nem akartam a szememnek hinni, amikor magam előtt láttam Gászpár de Kárhyevál atya jóságos arcát. Sírva vetettem magam karjaiba, és percekig tartottuk egymást átölelve anélkül, hogy szólni tudtunk volna. Tőle tudtam meg, hogy Francesco Dorellana végighajózta az óriási folyót, és egy másik óceán partjához érkezett, ahol megpihent embereivel. Korán sem adta föl azonban a reményt, hogy végül is megtalálja Eldorádót. Új expedíciót szervezett, és fél év múlva ismét elindult, ezúttal felfelé az óriási folyamon, amelyet ő nevezett el Amazonasnak, azok után a harcias amazonok után, akik többször megtámadták embereit az őserdőben. Gáspár de Kárjevál elmondta, hogy Dorellána őt is el akarta magával vinni, de betegsége megakadályozta az indulásban. Dorellánáról azóta semmi hír nem érkezett. Mindenki bizonyosra vette, hogy elpusztult az őserdőben, amelynek titkait olyan eredménytelenül kutatta. Nem lehetetlen ugyan, hogy eljutott álmai földjére, de sokkal valószínűbbnek látszott a feltevés, hogy összezsugorított feje ott szárad valamelyik indián törzs templomába. Az öreg szerzetes sokat beszélt a félelmetes őserdőben átélt kalandjairól. Larisról azonban nem esett szó. Mindketten kerültük a lány nevét. Senki sem látta őt többé. Vajon elpusztult -e az őserdőbe, vagy megérkezett Eldorádóba, ahol az egykori napszüzekkel őrzi ő is az inkák legendás kincseit? Létezik-e egyáltalán Eldorádó, vagy a lány csak a spanyolokat akarta az Aranyország meséjével elpusztítani? Sokszor úgy éreztem, mindez örök titok marad. Gaspar de Kárhyevál krónikát írt viszontagságos útjáról, és a fóliánst gondjaimra bízta. Érthető izgalommal olvasgattam az iniciálékkal díszített vaskos kötetet, mely a világon mindennél jobban érdekelt. Hosszú idő után hírt kaptam Perúból. Szomorú hírt. A pizzáró család sorsa beteljesedett. Gászká nagy hadvezérnek és kitűnő diplomatának bizonyult. Kegyelmet hirdetett a lázadóknak, és amikor a telepesek nagy részét csatlakozásra bírta, megtámadta gonzáló megcsappan seregét. A szerzetes teljes győzelmet aratott. Gonzáló pizzáró fogságba került, és vérpadon fejezte be életét. Egy hónap telt el Gonzálo halála óta. Esténként az öreg szerzetes krónikáját lapozgatom, és lelkem visszaszáll a roppant folyamhoz, ahol annyi veszélyben volt részem. A krónika sárga lapjai sok mindenről mesélnek. Furcsa állatokról, amelyek özönvízelőtti sárkányokhoz hasonlítanak, Hallgatak tavakról, gyorsíramú, sötét vízű folyókról, a fákról lecsüngő kígyókról, a bozótban tovasúranó fejvadászokról, a harci dobok félelmetes dübörgéséről és a nyilazó amazonokról. A krónikás keresetlen szavai mögött titkokat vélek felfedezni. Furcsa álomvilágban élek, és vannak esték, amikor már nem tudom az álmot a valóságtól megkülönböztetni. Most érzem csak mennyire szürke és hétköznapi itt minden. Minduntalan felderengelőttem a távoli világ csodálatos víziója. Újra látom a hatalmas folyamot, amely Dorellána otromba hajóját ringatta hullámai. Hallom a kagylók ürtök hangját és a dobok nyugtalanító ritmusát. Érzem, hogy nyugalomra van szükségem, de miként a delejtő álhatatosan éjszakra fordul, úgy fordulnak gondolataim a távoli Eldorádó felé. Sokszor reggelig olvasgatom a dominikánus naplóját. Újjaim gépiesen hajtogatják a sárga pergamenlapokat, és nyitott szemmel álmodozom. Szobám félhomájában színes és változatos képek jelennek meg. Látom az Amazonas hullámait, és a szélben hajladozó pálmákat. Jól ismerem a gyilkos klímáját, a füllet, nyugtalanító trópusi éjszakákat, és az erdő veszélyeit. És mégis tudom, hogy egy napon újra elindulok Francesco Dorellana útján. eljutok -e Eldorádóba? Láthatom-e még Lariszt? A jövőben nem láthatok, de tudom, hogy mennem kell, mert varás varázskültje hív. Érzem, meg kell a lehetetlent is kísérelnem. Nem tudok többi álmaimtól szabadulni. Aki egyszer hallotta az őserdő zúgását, és aki egyszer látta az óriás folyamot, örökké visszavágyik oda. Talán már a jövő héten útra kelek, talán csak a jövő hónapban. Annyit azonban bizonyosan tudok, hogy egy napon elindulok, hogy felkutassam a legendás távoli Eldorádót.